פרק כ"ב: וימליכו יושבי ירושלים את אחזיהו ונו הקתול תחתיו, כי כל הראשונים הרג הגדוד הבא בערבים למחנה, וימלוך אחזיהו בן יהורם מלך יהודה. בין ארבעים ושתיים שנה אחזיהו ומולכו, ושנה אחת מלך בירושלים.